Kuk framhållning. Kära vänner, jag kommer sen. Jag tar honom och min syster, Slöss Mange. Mange, mange, Du är den jag saknar där idag. Mange, mange. Du är den jag saknar där idag. Saknar jag honom verkligen? Ja, men det gör vi väl. Ja, kanske Väl Välkomna ska vi börja med Ja, absolut Till podd i storleksordning nummer Nio kanske Åtta Ja, ah, okej okay. Tror jag, jag brukar alltid ligga en före när jag gör min äh, Ja, du är lite före. Jag tror att det är nio Vi har Kingdalen med oss då, han <laughs> tror att det är nio Ja, jag tror det Det kan vara åtta eller nio Men välkommen mm. till podden i alla faller Ja, och som ni hörde i början så är många inte med oss Vi finns på iTunes Ja. I... Facebook ja. och så vidare. Och alla era mm. kära podcasting -appar. Det är avsnitt nio ja, okay. har vi fått bekräftat. Som yes. finns i alla appar och på iTunes och på nätet. Ja, precis. Och vi är, det går bra att mejla oss och det går bra att tycka till och tänka och, och allting. Vi läser ju allt. Eller ja, många läser och vidare för att det till oss. Exakt. Vi, vi hade lite annat intro idag. Mm. Men du, sponsorer inte det, det tar vi sen okay. Nu är en proffs, proffs podd här Då kommer det i andra segmentet det har jag ut. Okay. Men eh, Vi hade ett annat intro mm, Det hade vi För att Mange är inte här Precis, och vad hade vi för intro? Vi hade Mange Makers ja, exakt. Eh. Det är det, det väldigt märkliga bandet mm. Om man kan få kalla det för ett band Mange Makers som gjorde se Vilket år kan det ha varit de kom? 2010-2011. Första gången där med eh, Mange Bjuder va? St Har jag fel eller? Stämmer det? Ja, ja. det är... ja, jag vet inte om det var första faktiskt. Jag är inte helt säker. Men, eh... Mange kom igen nu. Ja, ja så är ja, det. Igen. Mange, kom. Mange... Mange Bjuder var en jullåt tror jag. Ja, just det. Ja. Jag, tror ah, jag. jag kommer ihåg att jag såg videon så, till Men den. du, det kan ha till och med komma i 2000... 2011 tror jag de kom, ja, ja. Ja. Men i alla fall. Det som jag tänkte på, det var en väldigt konstig eh, konstellation av människor då som den, de, när de kom där. Det, de är inte riktigt, jag vet inte vad man kan kalla dem för, artister. Eh, men det är, ju, det är ju någon snubbe där som mixar låtarna. Eh, och sen så har de ju tre andra grabbar som gör sina, sina grejer. Och så de åkte ju runt och turnerade med det där eh, Mange Makers. Aha. Bland annat i min hemstående hotell var de också. Jag var inte på den spelningen men jag hörde att den var skit. Jag alltså... hade stått upp och mimat till eh, Kom igen i Mange Eller kom igen på på scenen där Säkert fått ligga på det <laughs> Vem får inte det ja, om man precis. har ett eh, Viralt band. Ja. Men vart har de tagit vägen nu då? Jag vet faktiskt, eller jag såg att de, de Jag ramlade in på någon Facebook-länk Någon gång, att de släppte nytt 1 april I år, men jag tror att det gick ja. Obemärkt förbi, de verkar ha floppat Det, det är slut för dem Aj då jag tror okay. att de som har tagit över den grejen just nu Det är de här, det vet du eh, Som kör också lite liknande Grej, att de har Det är väldigt tydliga roller i de här eh, Banden om man får säga det I, i many så hade du Mixaren, han som gjorde musiken Shufflaren, han som dansar med ryggsäck Och i ryggsäcken har han en laptop mm -hmm. Sen är det han som sjunger Och han är det regular douchebag Och sen har du eh, Beatboxaren Okay. Och i det vet du så är det ju någon som är biff Som ah, bara står ja, ja, ja. DJ Hunk Han bara står och, och Utan, vad heter det Han står ju bara över och spänner sig Och sen så är det väl två eller tre andra Snubbar som gör sina ah, grejer jag tror, Kan de vara tre Eller är det, ah. det fyra, ah, ja någonting De, de gör sin grej mm. Men det som är så märkligt med de här eh, banden Att de blir sådana vir virala Succéer, eller kanske inte är så jävla konstigt I, i sig egentligen men många mm. Makers verkar ha haft sin, sin fame eftersom det gick obemärkt för deras nya release. Jag tror, jag tror det handlar mycket om publikens ålder. Publiken mm. har blivit lite för gamla för dem. De vill ha en uppgradering ja, De som liksom på Det Vet du, de har gått över till lite vuxnare grejer ja. än äh, tre tonårspojkar. Precis. Jag tänker lite på typ de där och Ringen-parodierna som. Äh, var väldigt populära i början I YouTubes födelse ja, Som man precis. satt och garvar rövna oss åt När man var ungefär ja, 11-12 kanske 13. Ja, och, och vi och Simon var väl något äldre ja, Vi satt fortfarande och tittade på dem ja, ja. Som slavade till dem mm. men, Vadå, tycker, men, du, tycker du inte det är roligt? Nej, jag, ty jag tycker inte det är särskilt kul längre det är... Eller, det är ju igenkänning, man kommer ihåg fan det Ja, där men kul. ändå, jag kan slå på Barnlysta nu och <laughs> sitta och rågar Vårt är det för dålig för Kastastien? Det ja, har blivit i klassiker men du skulle ju ja, inte garva ja. åt den om den kom nu tror jag. Nej, precis. För det är Nej, inte om den är ny. Det. Om de Kanske. hade gjort en ny parodi så skulle det inte vara så ah, kul. Nej, det jag tror inte. jag inte skulle kolla på ens. Nej. Men det är ju det är, som du säger det här med igenkänningsfaktor. Liksom. Mm, precis. Så jag, jag tror det är lite samma sak med det vet och Mange Makers att det, det, det riktar sig till en väldigt specifik publik det var, I en viss ålder Och de som växer upp och blir Säger att det vet du De riktar sig till 17-åringar och 16-åringar Det de slår hårt åt ja, Men de som var 14 När det vet du börjar De börjar inte lyssna på det vet du när de blir 16-17 jag, jag är med på vad du säger Publiken, De åldras inte med sin publik helt En annan sån Ett sånt fenomen Mm. Erik Amario. Vill du ligga med mig då, <laughs> ja. snubben? Vilken sommar. Vad vad händer med honom? Jag vet faktiskt inte. Men han, var, han var väl inte ens artist i, från början. Nej, men det är väl inte många makers heller. De har varit Nej, men han, hade, liksom... han har liksom varit med i branschen länge. Ja. Jag tror han var producent och sånt. Ja, han kanske har gått tillbaka till den biten. Hans, han går säkert runt och säger att han har gått tillbaka det inte. Men det egentligen han gör det är att hänger runt på Stureplan. Stureplan? <laughs> Sture <Plan. laughs> du, du tänkte säga en Sture-P. Ja, jag lång... säger Stureplan som att jag är en jävla eh, norrlänning. Stureplan. <laughs> <säger jag>. ja. <laughs> uh, och, uh, och pratar om sin fame. Gamla fame, Som man fortfarande säkert kanske får lägga på. Men... Vad vet jag. I alla fall. Uh, vi, den här låten som vi hörde introt. Mange, det är deras nya release. Aha, okay. Mange kommer hem till dig. Aha. Och eh, Mange Vi är utan honom vi, alltså, mm. Det är ju en stor saknad för oss varje gång Mange inte är närvarande när i så fall. Då blir det svårt att få ihop till att göra podd ja, det, Hur länge tog det för oss att fixa all teknik? De, dels ja. det Och det här är ju ett extra insatt Det här avsnittet skulle jag släppts <laughs> i fredags egentligen Fredags? Vad var det för dialekt? Jag vet inte, jag blandar och ger mm. idag, känner Nej Lätt. men det skulle jag släppt förra veckan Vi har varit på på latsidan På ja. grund av att Mycket av att Mange inte är här Ja jag tror jag det faktiskt det är svårt för oss att komma till. <laughs> Men vi, vi har gjort det nu. Nu har vi kommit till. Mm. Saknaden av mange är, mm. är ju ett tema. Och det är för det är också ett, en saknad inte bara av en person med stor massa och ett stort skägg, utan saknade av energi. Absolut, absolut. Ja. Men jag måste ändå säga att det är hemskt skönt att sitta vid din egen mikrofon. Det får inte du känna. Du får fortfarande Nej, jag får sitta där så fortfarande var... dela här med. Kom över det. <laughs> Ingenoll. Nej det är skitbra. Jag mår hur bra som helst här. Ja. Men eh, han, han är ju faktiskt en bra programledare. Jag, jag kan inte bära den rollen. Han är folklig. Får jag för får jag för jag försöker mig på en av mina bättre mange imitationer. Var min gäst. Okej. Okay. Nu låtsas vi att att jag är mange och att jag ska Du har David har sagt någonting. Outrageous mm. Men, men, men där David Men där Nej Ja, och sen, för då kommer inte han riktigt vidare, vila, ja. vila i frid alla hörlurs Användare ja, precis. Men var det bra eller var det dåligt Nej, ja, jag vet det, det, det... Jag, jag har fått till dem bättre Men där, David Ja, sen jag också... ja den eh... Ja, hans ord som jag tycker också som man brukar om man ska hörma Mange, det är ju helt otroligt. Ja, han drar ut på eten. Ja, mm. man vad gillar honom för det? Ja. Ja, det är klart. Ja. Man, ja. <laughs> det är så som man ogillar. Nej, absolut. Ja. Det är det som är nu av Mange, temat. Det, kän, det känns som att vi verkligen försöker framhäva nu att vi tycker om Mange, vi gillar Mange, vi tycker absolut inte om Mange. <laughs> <laughs> det är exakt. så Panikartat va? Vi, ja. det Nej men han är ju Han är ju så fin alltså. mm. <laughs> ja. Och hur var det Det måste vi ta upp eh, Vi skulle ju släppa en film på Youtube Ja hur har det gått med den Åh oh, just det <laughs> av, från <laughs> Simon och stönar ja. Från, från, från, från sist... första fylla Ja från sista april och Jag fick väl lite ansvar av att vara vad videoansvaret? Ja. Så var det. det. gick inte så bra. <laughs> det hände ju <laughs> en massa skit då. Du ramlade in i träsket. Ganska rejält ja. också mm. <laughs> Men det var, det var en... Även om vi kanske inte kommer få se någon film. Det kanske kommer upp något litet. Det kommer vara ett kort film. Ett, framförallt från förfesten. Ja. Men um. För det var ju inte mycket sen på den... När, när dagen började gå mot kväll. Det var inte mycket anständigt som sades. Jag tror att... Nej... Inte många av oss, speciellt inte många, Kan ju se sig arslet efter det här Allsång på Skansen-jobbet Om den här videon läcker ut <här> Nej, det kan bli jobbigt ja. Men det kommer kanske göra upp någonting från förfesten Det kan det, vi det kan jag göra och det... Vi kan inte lova någonting men vi kan i alla fall ge någon sorts foto. Och då är det på alla fallers Youtube-sida då mm. Som jag. vi kommer länka till Eller någonting ja. Facebook det, förmodligen det, precis. Men, äh... och Vi ber ju såklart också om ursäkt om det är några lyssnare Som har suttit och väntat på det här avsnittet ja. med, Som får i, nu lyssna på det det blir en extra insatt och sen kommer det på fredag igen då förhoppningsvis. Men jag måste ändå säga att de lyssnarna som verkligen har trott att det ska komma ett brick och, och hade förhoppningar. De är ju ganska ute och cyklar om de tror att en, en, om man lovar att man ska spela in en podd på fyllan. Eller en, en videoklipp på fyllan. Ja. Då får man ju förvänta sig lite um, hinder på vägen. Som lyssnade, eller tittare då. Ja, men det hade väl mest varit vi som hade suttit och tittat på det där och skämt. Ja, på. kanske. Ja. Jag har inte sett filmen. Film. <laughs> vi kan ta det sen. Okay. Eh, men... Eh, ja, vi sponsras... Har du pausat? Nej. Hade du pausat? Nej. Mange brukar alltid låta den gå rulla. Den rullar. Saknar den av Mange. <laughs> Nej, men eh, vi sponsras i denna vecka av, som vanligt, shamanen Staffan. Han har ingenting nytt att hälsa, utan han kör på samma spår. Han är ändå nöjd med det här samarbetet. Vad ja, bra. Eh, han har skaffat sig en ny look, Stefan. Det är det, är det nya. Stefan? Ja, Staffan menar jag. Jag vet inte varför jag vill alltid kalla honom Stefan. Men det är Staffan och han eh, finns på shamanism. Sc, va? har han Slash mm. eh, kurser Och sen har han en mejladress Staffan1shamanism om man ska mejla där Och han har en ny look Stefan Staffan Men lugnare nu Han eh, har eh, klippt sig Han har varit och Oj. klippt sig Det var länge sedan han klippte sig senast faktiskt han... Från någon sorts dileva schaman till eh, Lite mer Roger Pontare-schaman kanske Ja, inte riktigt. Han har, han har ju aldrig haft en, den den här säregna stilen, utan han har som att halvlångt lite krulligt så här, lite, nästan surfarlikt hår fast lite överväxt. låt ju lite som det är leva. Ja, faktiskt. fast han har mer än överväxt. Men han har i alla fall klippt av sig en delar av det här håret nu. Mm -hmm. Och eh, han känner nog de han vill lissa sig något någonting. Jag vet inte vad grunden är i det i alla fall. Han, eh, han har gjort det. Och eh, även jag har klippt mig nyligen, faktiskt. Ja, det har det faktiskt. Och jag har varit inte riktigt nöjd. Okej. Okay. Men alltså, du, du har ju en, en look som du kör på i vått och tort. Ja, ungefär. Jag har sett och... likadan ut håret ganska länge nu. Men, men jag... Det är ju skönt, för om det blir riktigt bra då ser ens look riktigt bra ut. Men om det blir dåligt, då ser det precis, ungefär samma sak ut som tidigare, bara ja, precis. lite dåligare. Precis. Bara att man själv ser att det blir sämre. Ja. Men det var det att jag gick till en frisör, en drop in och jag förklarade typ hur jag ville ha. Men han frisören hade redan, redan bestämt sig ungefär hur, hur verkade det som. Han lyssnade inte riktigt på vad jag sa, så han klippte som han tyckte. Och man vågar ju inte. Vad är grejen med det egentligen? Det, man vågar ju inte säga till. Nej. Det... När man, för man ser så här: Oh nej, oh nej, oh nej. Vad är det som händer? Men du säger ja. inte till. Nej, absolut inte. Ja, och så frågar de: till, vart det blev det bra? Och du, ja. så, mm, ja, mm. Men Vill du Det ha någonting i. Mm, <skratt> ja, mm, mm, ja. nöjd är du nöjd mm, mm. Man, har aldrig, nu i och för sig sa jag till jag sa på till på det så jag, oj det blev kort Man sa, ja men du hade ju långt hår där uppe jag så, ja <skratt> <skratt> <skratt> vad tänkte du då sen, sag, vad var det du tänkte uh, vad jag tänkte ja det där med åh nej åh nej tänkte sådan åh nej oh yeah Koled han ah, okay. hängde inte med. Ah, men fan. det var väldigt svårt eh, ah. att bara greppa sig. Det där är jättejobbigt när man har ett jättebra skämt och sen försöker man få fram det, ah, och fram det nej. men ingen fattar. Den föll pladask. Mm. Men ja. det är sånt som händer Jag skulle ha med direkt nu så å Åh å åh nej, nei. Men skulle bara sagt oh yeah. Ja. Det var lite off topic. I alla fall. Men det här kopplar jättebra till en bok jag har läst, som jag rekommenderar väldigt många att läsa. Eh, Saker min son behöver veta om världen, av Backman. Han som har skrivit en man som heter Ove. Han läst ja, en. Mm. Han, eh, han är ju bestsellern. Ja, verkligen. Det, var, det, har inte han en i den här snummen? Han är liksom, han som hade ett vanligt it-jobb och blev eh, en bästsäljande författare, bara sådär. Liksom. Jo, det är någon som story han har. mjuk, skön story som man har. Jo, jag tror att det är han har. Han har ju skrivit den här mormor också. Exakt. Ja, en lapp. Och det, eh, det här skriva? med att konsten att lämplighetsbedöma, konsten att lämplighetsbedöma ett practical joke. Mm. Det kan vi ta. Tycker jag. Med mm. det här att eh, Kool-Aid man måste verkligen lämplighetsbedöma det och få in det på rätt tajming för att ja. det ska bli bra. Att det följer lite där. Mm. Så här har vi ett urval eh, ur den här sköna boken. Om vi ponerar att du och jag träffar en polare till mig i den lokala Ica-butiken. Som har en dotter i samma ålder som du. Och hans flickvän är upptagen med att beställa i fiskdisken en bit bort. Och jag och han då genast kommer på en rätt skojiga idén att byta plats på er ungar i vagnarna när hon inte ser. För att så se hur långt det tar innan hon upptäcker det. Och så ponerar vi att jag sedan blir lite överentusiastisk. Och liksom springer iväg lite genom butiken med deras dotter i din vagn för att gömma mig. Och sedan kan vi kanske ponera att jag så att säga egentligen aldrig har träffat den här polens flickvän tidigare. Och sedan ponerar vi att när hon fem sekunder senare vänder sig om från fiskdisken. Så är inte det första hon får syn på att hennes pojkvän står fnittrad bredvid dig. Som jag och han hade tänkt. Nej, vi ponerar istället att det första hon får syn på är en rätt tjock skåning som hon aldrig har sett förut. Som jag ger iväg längs mejeridisken med hennes ettåriga dotter. Då är det mycket möjligt att hela den här idén var lite roligare i teorin än den var i praktiken. Så kan vi ponera. Det här låter som, en, som att det har hänt på riktigt. Ja, ja. men det är det boken går ut lite på. Hela boken är ju som en monolog med hans eh, tvååriga son. Ja. Eh, och det, det är väldigt mycket saker som har hänt på riktigt. Är den, är den bra? Du den är jättebra. Jag ja. läser ut den på två kvällar. Den är inte tjock heller. Det är en, det är en slim pocket. Okej, okay, uh, den är lättläst Ja, uh, 150, 150 sidor. inte uh, Okej, okay, 200 sidor. Så det är en bok man läser ut på två kvällar. Men uh, väldigt roliga två kvällar. Mm. Sitter du och, och, och fnissar åt det? Ja, är faktiskt. Det, det, jag, jag brukar inte sitta Så som du gjorde nu och... när, du, när du läste det så sa att du drog på smilbandet ja, så det är... gulligt som bara du kan. Kul. Ja. Nej, jag brukar inte sitta och fnittra eller... Folk, jag jag skrattade högt i den där boken. Jag sitter i i mitt rum och skrattar högt i en bok. Nej, men är det någon jag ser framför mig som skulle kunna göra det så är det ändå du på något <laughs> sätt? Ja. Nej, men jag gör faktiskt inte det. Men Nej. den här boken satt jag faktiskt och fnittrade åt i, när jag låg där i sängen. Ja, det var fint. Väldigt bra bok. Ja. Jag tänkte, jag ville komma tillbaka till frisörer. Jag är inte klar mm. än. För det här sitter Aj. kvar på min hjärna. <laughs> men det är en till grej med frisörer. Just det här med att man inte vill säga emot. Um, det gör man inte heller. Ett annat yrke som man inte gör det är till servitriser, servitörer. Mm. Man säger oftast inte att maten inte var så god. Om det nu inte var det, du ropar, jag har i alla fall aldrig mm. gjort det, ropat till mig servitörenservitrisen och sagt, det här var inte gott, jag vill ha bättre mat. Nej, det... men ja, där finns det också en punkt att folk som man sitter bredvid på restaurangen som håller på så tycker man är väldigt jobbiga människor. Ja, man hatar en, ja, den. Ja, absolut. Människan. Och därför vill man inte göra det själv. Och sen så vill man inte visa att man är en sån äcklig människa Nej. utåt heller. Men, men... Men, men frisör, då säger man inte till heller att det är som att man pissar på deras eh, yrke på något sätt Eller dera, mm. hela deras existens genom att säga det Men det är ju annat om du till exempel ger mig något bra exempel på ett yrke där man verkligen Det är okej att, att klaga Det känns som ja, Hantverkare De får mycket skit Ja, ja. men då, ja. De, de... Ja, de har gjort det dåligt ja jag tror att han verkar få skit om de gör det bra också. <laughs> inte min farsa. Nej, inte min <laughs> han är duktig. <laughs> ja. ja, det är bra. Vi är sponsrade också av Kingdals bygg här idag till mm. ja. Eller heter det Kingdals bygg? Nej, det heter... Han, han heter inte ens Kingdals. Nej, just det, han heter det Men nu har han att ett nytt företagsnamn. Ja. Mm. Men eh, ett annat som jag tänkte tågkonduktörer är något utsatt yrke som, och lapplisor som det är mer okej okay att skälla på. Mm. Men just frisörer... Men det handlar ju lite om att eh, man köper ingen tjänst av lapplisare nej. frisörer. De, de packar ju på en en tjänst. Ja, det är sant. Det är ju konduktörer, konduktörer, konduktörer då? Och... Konduktörer? Du ja. köper Typ, du är ju typ delsens genom att du går jo. på tåget och de ska kolla din biljett. Men de behöver inte vara trevliga på något sätt? Nej. Det, du, man, det, de, det är inget P... Eller... Det känns som mer att de pissar på en själv än att man pissar på dem om man säger till dem. I, i, till skillnad från frisören. Ja, lite så kanske. Men det är som jag vill ta upp med frisörer. Det finns något som jag har döpt till frisörkoefficienten. Okej. Okay. Och det handlar om intimitet. Du mm. Koefficient? Du har läst... Uh... Äh, Nej, det här har ingenting med, med, med, med skolegången att göra. Det här var gammal, en gammal eh, gammal anteckning som jag hittade. Eh, men det handlar om inti intimitet att göra. Och det är det här konstigt att att det är ju helt okej okay för en okänd människa att ta på dig egentligen var som helst på, på, på kroppen. Mm -hmm. Hur känner ni när ni sitter i en, i en frisörstol med en okänd människa som tar er Genom håret och pillar dig lite på och Alltså det är en väldigt intim känsla egentligen. Det är inte många människor. I, förutom en frisör. Som får komma så nära. Och som ändå är på ett sånt. Anspelar på ett sånt sexuellt. Eller kärleksfullt sätt. Alltså. Mm. <laughs> Men jag förstår hur, jag menar. hur många människor killar du bakom öronen. Mm. Det är de du älskar mest. Om du ens, om du ens gör det på dem. Eller doktorer men, men, men ja, tror det, då är det mer så här det är strilt, de ja. frisören är det blir så, så ja, Det är en bra poäng faktiskt sitter man och småpratar lite och, och är men... inte det väldigt konstigt den och det här med småprat också det ja. skulle man kunna prata om för det tycker ja. jag är väldigt konstigt också hos frisörer Ja men det har, jag förstår ju att de vill småprata för de, de, det är ju deras sätt att socialisera under dagen ja. men det, men det ju... kan ju vara liksom att det, det förväntas av dem också Men jag har det där andra det tog upp det mm. har jag inte jag Har du aldrig har tänkt på jag har aldrig Nej. tänkt på det. Jag har inte någonting emot det heller. Hade jag varit emot det så hade jag förmodligen tänkt på det. Mm. Men ja, jag, ja det, hon ska klippa håret. Han ska klippa håret. Jag har inte haft någon manlig frisör i. Nej. Jag, jag, alltså jag är så hårum. Så jag kan ofta få ont när jag är frisörer. När de ska kamma och ja. sådär. Så jag känner ingen nytingen känsla. Nej. Jag sitter med och försöker inte rycka på mig. Okej. Okay. Du, du känner inte att det är någonting. Det är inte lite awkward. På något sätt. Nej, jag, nej, alltså, vilken det, jag, jag förstår vilken ja. känsla. Alltså, det, man, det finns ju en känsla när man sitter i en frisörstol ja. som man inte får så många på många andra ställen. Det är väl att det är så intimt med många gånger en helt okänd människa. Ja, det är ju laddat på något sätt, känns det som, fast man inte pratar om det. det är laddat. För att på vilket annat ställe som helst en mm. hos frisören. Om någon okänd människa hade gått fram, ställt sig bakom dig. Börjat fläkta inom ditt hår. I kön på Ica supermarket. Ja, då, hade du, okay. nej, då hade du känts att det här. Det här i för sig, nu är man ner på premisserna. När man går till en frisör. Att man mm. vet att det här kommer hända. Men säg att du inte aldrig har varit hos en frisör. För att man lär sig när man är liten nu. Ska vi gå till frisören först. Det är inlärt. Om ja. man inte går på, till frisören som liten. Utan första frisörbesöket man har. Är som vuxen. Då tror jag att, att det skulle kännas väldigt konstigt. Ja. Det, det är ett inlärt beteende. Så är det nog. Tror ni på affärsidén frisör bordell? Ja, uh, oh. det, det kan funka. Det kan funka. Eller det kanske funkar till och med. Kanske inte, med. Vilken ordning. <laughs> <laughs> ja, det... ja, frisör först, sen bordell. Yeah. Annars hade Fast det varit jävligt en... konstigt. Ja, det ligger lite först, sen får du, ja, sen får du håret. Okay. Tjena tjena jag skulle vilja ha en pars Och sen så kör jag en stor jävla fet Bra jobb på det <laughs> <laughs> När Magnus inte är här Och styr upp <laughs> Nej men eh, det måste väl finnas Någon sån affärsidé i världen Jag tänker tyskar Där är det ju lagda med prostitution Och de har väl frisörssalonger också antar jag Så det är väl någon som har tänkt på det här för dig Det måste det vara Det måste det vara jag tycker, ja. Om någon känner till en frisörssalong Med inklusiv bordellhus mm. I Tyskland de gärna skicka iväg ett mail. Till mig? Ja, till Johannes. Hej. Ja. Hej. Vi är tillbaka igen. Efter den här, de här pauserna vi har. Många frågar ju säkert sig själva vad vi egentligen gör i pauserna. Men det är ju lite av en... Vad yrkeshemlighet? Ja, det är, det, är, det är för att mytologisera om, tycker jag. Vad, vad som händer under, under pauserna. Men det är, jag tycker det är väldigt trevligt att vi får in de här bamperna. Jag är väldigt bumper för, pro-bamper, bump, säger jag. Ungefär som Laila Bagge är pro-dödsstraff, så är jag mm -hmm. pro eh, bumpers Bra koppling. Ja, det tycker jag. Det är man höjd med sig själv. Mm. Eh, vad hade vi, vi Vi satt och tänkte ännu mer på Magnus. Det blir nästan sjukligt beteende. Ja, men det, det är han inte här. Ja. Då, så är det. Vi satt en kväll, jag och Magnus. Och var du med också, Simon? Ja, jag hade nog gått. Men det var vår lång blonde vän som också ja, är väldigt vår, stor fan av den här podden. Vår tajresande vän Nils- som går i vår klass också. Vi satt och reminiscade om hur ens Facebook-karriär har varit. Vi satt och tänkte, när startade Facebook? Ja, det började väl 2004 där. Och man skaffade det. Vi alla nästan hade skaffat det samtidigt runt 2007. Så tidigt? Exakt. Jag skaffade det 2007. 2008 tror jag jag på. Ja, 2009 till och med. Ja, kring en Oj, kom sent till Sandviken. <laughs> nej, jag, jag, jag bara tyckte att var, nej, det var... Det var anti. Ja, var lite ja. anti. Sen tyckte jag att det var kul. Mm. Från dag ett. Åh! Oh. kompisar, kompisar. Kom. Men vi satt och <laughs> vi scrollade kom, ner. För man kan ju välja att se alla åren Och kolla ner på alla statusar. Och det som har hänt på ens mm. wall. Där inne på Facebook. Och vi kollade då igenom både Min och Nils. Eh, men också Magnus. Och han hade mest... Var, Absolut mest aktiv under sin Facebook-karriär Och speciellt runt åren 2009-2010 Där var han ju väldigt, väldigt aktiv med att lägga ut statusar Och, och sådär, men det, det var inget fel med det på dem Utan de få statuserna som jag hade Och de grejerna, de, jag hade, kände så otroligt självhat När jag såg dem men Vem är den här människan? Äckliga jävla människan som har lagt ut det här Det är jag och då bara, nej, jag vill inte ta det här riktigt. Så vi gick över till Magnus. Och, <laughs> men han hade inte så mycket äcklet, men han hade mycket, mycket referenser till gangsterrapp. Oj. Men han hade också även tippat fotbolls-VM 2010. Ja, det hörde jag. han, han, och hade han tippat, tippade rätt. Han tippade rätt att Spa, Spanien skulle vinna. Att Uruguay skulle bli ett eh, skrälllag. Mm. Och att Portugal skulle floppa. Han tippar också att David Villa skulle bli 70-kung, men det blev han inte, va? Jo, det blev Han blev bra. delad 70-kung. Ja, jo, delad. Det var två, fyra pers. Det var David, Will, David Villa, det var Thomas Müller. Fem mål också, och så var det ju... Forland? va? Diego Forland och så var det ens nummer till ja. som jag inte riktigt minns. Chabalala. Det kanske. kan ha varit Wesley Sneijder. Det kan ha varit. Ja. Men... Eh det som var det, Magnus hade kunnat vunnit mycket pengar på det i alla fall. Men han hade mycket intern intern skämt här bland sina kompisar mycket så här #tugtugtug fast innan hashtaggen ah. kom men fast på ett annat sätt oh. om du förstår vad jag menar. Progressivt. Ja, verkligen. Och sen så hade han mycket referenser till eh, Gangster gängster, han skrev så här: M&M slås kommer ut jag tycker så och så här och så. Men det uttryckte han också även eh, mycket djupare. Fast mm -hmm. på ett annat en forum. Sin blogg ja, som Arnus det. hade. Han hade en blogg. Han hade en blogg och Även den halkade vi in på och läste igenom. Och den var också väldigt aktiv under de här åren 2009-2010. Och skrev väldigt mycket. Också där. Väldigt mycket om gangsterrapp. <laughs> kan du se Mange framför dig som en gangsterrappande Jag vet ju faktiskt att han oh, gillar gud. den sortens musik. Ja, jag har också förstått uh... det. Men jag vill ju se det framför mig när han sitter där med en bandana. Med en äh, keps på, på, och ett par topak så Och bara och, och liksom... Fast, fast han känns work. lite mer som en så här urban hipster rapper Du vet, en som sitter mitt i Brooklyn, du vet. Ja. Uh, ha, ha, man har det väldigt gott ställt. Och man, uh, man är inte alls för den här uh, rappkulturen egentligen. Precis. men man Men man lyssnar på det för, för att liksom... Det är kredit. Ja, Och sen nej så har... inte kräddigt men man vill man, man vill inte lyssna Man lyssnar inte på de artisterna som är liken själv nej, Utan för, man, vill, man vill få en inblick I det här hårda med eh, För att eh, det är kredit. Man vill vara en lite djupare människa Men ja, ingen skugga kanske. över minus Men jag tänker också att sådana där brukliga människor <laughs> De har också en mindre BMX cykel Med sådana här som så man kan stå och någon som man skjutsar, någon som står mm, Ja, kan kanske ja. Nej, nej, jag tror inte de har det De har, de har en vanlig sån här, ö, Cykel med stora hjul En kärringcykel helt enkelt en, en Tror du det verkligen att man har en I Sverige Vad sa du? Vad tänker vi på? Äh, vi, vi sa Brooklyn, jag vet inte varför jag tog Brooklyn En Brooklyn men, hipster ja, jag tänker, För, för, jag, tänker, för jag, tänker, jag tänker lika som dig där. Jag tänkte 90-talet eh, Nere i Compton och South Central Mm om du tänker som det var på det ja, GTA San Andreas kan jag koppla till också. När, mm. när man, det fanns ju massa v cyklar man kunde ta där ja. i de ruffiga neighborhoods. Liksom. Och då tänker jag så här, tidslinjen från det att gangstrappen startade där 90-talet till då att den, den Brooklyn hipsten borta i New York ja. som är en medelklass, kanske vit, man som Magnus. <laughs> gillar hiphop Det här gangsterrappet som startade på 90-talet Då är den referensen han har Den här BMX-cykeln som man skaffar sig mm -hmm. För LA-hipsten kör ju på longboard och Det är longboard Just. som för hela grejen Och andra grejer Men eh, i alla fall ja. Magnus och gangsterrapp mm. Det tyckte jag det, det var det vi tog Det var, blev liksom summan av Av den här lilla reminiscen När man kollade tillbaka till tiden på Facebook Att många är en, liksom M&M nu är det inte M&M just gangsterrappet, men han är väl rappare per se, gangster för många. Eh, och, det, och det var mycket sådana, liksom, en M&M älskande Magnus som jag såg framför mig. I mm. en hoodie av något slag. Det var, det var roligt. Eh, då släppte jag mitt självhat till mig själv och min, min Facebook-karriär. Ja, vad skönt. Ja, äh, ja men... Det, det är många gånger... Så, jag tror det handlar... Det, det, det ligger större på oss. Som är, jag är ju lite yngre än er, Ganska mycket yngre. Ja, fyra år. Fyra ja. år. Ja. Så när jag skaffade Facebook, då var jag kanske tretton. Ja. det gammal var ni när jag skaffade Facebook. S vad blir det då? Alltså, 16? 16 var väl... Det var 14. samma år som jag fyllde 18. Jag, jag skulle fylla 18 det året. Ja. Det ju... 17. Eller så var det... 2008 på höst. Jag tror det är ju... att 2008 på höst. Ja, ju... Jättestor skillnad är det. Ja, det kan ju tänka er är... saker som vi er skrev på Facebook. Mm, då när ni var Ja, 12 Jag kollade igenom min kompis Facebook en gång. Man kan ju göra det bara för att ja, peta en vass pinne i eh, sidan på någon genom att kolla igenom deras gamla Facebook. Ja, exakt. Inte omtyckt. Men eh, det var ju den här eh, när man skrev på Facebook på den tiden då skrev du vad gör du nu? Ja. Och han tog tillvara på det här. Varje dag skrev han minst två uppdateringar. Det här var kanske under första veckan han hade Facebook. Åker till David då. På moppen. Kul. Och sen han kom hem skrev han det. Har kommit hem. Ska äta lite mat. Och så fortsatte det så. Dag ut och dag in. Det är ju, ändå mer, alltså det är ju legit om man är 13 på ett sätt. Plus ja. att man lägger upp så här, att man spelar något piratspel. Men när jag kliver ner och ser att jag har skrivit den här, de här grejerna fast jag har översatt det på engelska också så det står så här Johannes Lundberg is in class, Eller... <laughs> då hatar jag mig den 17-åriga Johannes som har gjort det eh, väldigt mycket. Ni, det, ni har en liten högre standard upp till än vad ja, vi hade. Det känns mer legit när man är 13 och att man inte riktigt eh, förstår. Men ju lika så... 17, du kan ju fortfarande vara identitetssökande. Ja. Det jag man tror väl. man, jag var ju också lite. Det fler. är man väl fortfarande på många sätt. Ja, egentligen. ja, men du skulle ju fortfarande. Du skulle ju inte skriva det nu. Nej, det skulle jag inte. Du skulle du inte jag skulle säkert kunna få en <laughs> impuls av att göra det. Men då skulle jag ha vett nog att, att stoppa den impulsen innan, innan jag gör det. Men det kan, som man kan dra en parallell till är att ja. ens tidiga Facebook-användande det är ganska likt eh, eh, några äldre släktingar som jag har. När de skaffade Facebook. Grötlarsha? Nej, mm. <laughs> Grötlarsha. Han, <laughs> han, han hade inte Facebook. Han blev glad när han fick sin nya... Um, vad heter det? Nej, vi skiter i det. Ja. Grötlarsha är min förfader från det är, det 1600. Granbomarnas stamfader? Ja. Immigrant från Finland. Nej, inte Granbom, Sandin. Arnoltsson okay, okay. Men skitsamma. Mm. Um, uh, jo... För äldre släktingar som har skaffat Facebook, mm. eh, ni vet hur äldre personer skriver på internet. De har inte lika mycket träning som oss att eh, uttrycka sig i text. Nej, sen, nej. Alltså, har du tänkt på det också? Det är alltid en knapp i tag. Ja, en knapp i tag, ja absolut. Och man ser det i texten också. Ja. Men det, det, de är, de är uh, inte lika att uttrycka sig nej. i digital text. Men de var precis som oss. Eller som mig i alla fall. När jag skaffade Facebook back in 2008. De är som trettonåringarna. Ja. Alltså de, de som ska... De äldre, 40 plus som skaffar Facebook nu ja. är som tretton. I internetålder, 13. Exakt. Internetålder något... borde man börja använda ja. som ett ord. Vi är nåt på spåret här, David. Absolut, det är vi. Vi har uppnått en ganska... Vi börjar bli ganska vuxna i internetålder, känner jag. Ja, vi, har bli, bli. I, vi, vi, vi har kommit över den där biten med att vara källkritisk. Eh, och Men, hela den där biten, som inte kanske våra äldre säkringar är, som fortfarande har, delar precis. från flera tider. De gör ju typ tonårsrevolt nu, de flesta som gamlingar som, ja. som startar, startar Facebook. De gör internet-tonårsrevolt, många gånger. Mm. Och jag, jag kan se att många även är eh, identitetssökande på Facebook, äldre människor. Det är det, vi är helt klart. Absolut, ja. de, de delar väldigt, eh, det kan vara väldigt eh, kontroversiella artiklar eller... Eh, Ja, vad som helst. De ger sig in i politiken. Absolut. Ja. Hårt. Men eh, det är också... Det har vi ju rantat om förut just äldre på Facebook. Jag tror att det är, ja. det, är, det är vanligt att folk gör det. Men det här var en ny just det här med internetålder. Det tycker jag om. Det, det segmentet tycker jag väldigt mycket om. Hur gammal var den, den gangsterrapsälskande Magnus i internetålder? Oh, han var ju fortfarande väldigt identitetssökande kan jag väl ja. tänka mig. Säg att han var... Kan han ha varit... 14-15 ja, kanske. 15. Men när, när man verkligen måste visa hela världen vad man gör, vad man lyssnar på och vad uh -huh. man tycker om. Men det var inte som att, jag fick inte känslan ändå att det var, det var, tre, det var inte trevande från honom utan det var ändå, uh -huh. han kände, det var legit. Han gillade verkligen gangsterrapp. Jo det sätt, är klart att det, han gör, uh -huh. men man måste visa alla andra att man verkligen gör uh -huh. det. Magnus var en witty 15-åring mm. i in, internetålder. Ja. Egentligen var han runt 20 men alltså, i på var han 15 och väldigt witty. Alltså, han, han, hade det, han var en av pionjär, han var före. Han var de här liksom spets. Han, han mognade spets. fort. Ja. Nu det hyllar man. vi Magnus igen återigen. Ha. Han kommer ju skratta glädjen när han hör det här. Ja. Jag tycker, ska vi, ska vi hylla honom ännu mera? Ska vi säga kort varför Magnus inte är här? Det är kanske folk ja, jag, jag försökte få fram det i början, men jag fick aldrig det. Nej, det glömde jag också. Det är bort. ditt fel. Då får, Allt. Du, då får du ta vart han... var Du han vet ju faktiskt mer än det. Men jag vet att han är i Barcelona. Ja, det är med sitt kompisgäng. Han är där med eh, två av sina bättre vänner. Och de är tydligen också två av de vännerna som är de galnaste, har Magnus sagt. Aj då. Ja, och nu har han börjat dricka igen. Så nu har han börjat dricka. Älskar Fylle Mange. Ja, ja. ja det, det är helt ja. underbart. Den torsdagen, Valborg. Ja, då vi ska han, inte ta upp den. Nej, nej det ska vi inte. Det, det är ju, han är ju... Han, <laughs> jag har sagt det förrän han säger. Han, han blir ju vithaj. Och ja. jag älskar att han har blivit vithaj i Barcelona den här helgen. Och... Eller ja, en vecka har vi varit borta mm. eh, Och jag hoppas att de har haft bra De har tittat på, Magnus är ju ett, ett äckligt Barcelona FC, Barcelona-fan I fotboll Aha. Och eh, de har varit och tittat på En match som var förra veckan Kul! För dem. Men det är därför han inte, inte är med han, är lämnade över, han, han lämnade över ansvaret till oss Och det tog inte vi Men, <laughs> <laughs> men vad skulle han det. förvänta sig ja. Men i alla fall till en liten homage En liten hyllning till honom Skulle vi inte kunna spela en, en gangsterrapplåt Gå ut med det, det För kan att vi liksom se den, den Internetåldrande Magnus Så att han inte tydnar bort liksom, Att han inte glömmer bort det här som han hade Då, när han hade det här flowet I Facebookflödet Flow i flödet. Och det här kanske var den låten. Den är fem år gammal. Så det kanske var... Har du, du har alltså redan paxat den låten? Ja, det kanske var den låten som han... Som. Det, kanske, det här kanske var avslutet i hans eh, eh, arbete. Det är kanske det är. Men mm. eh, ska vi, vi, vi kan avsluta... Innan vi sätter igång låten. Avslutar innan vi avslutar. Vi avslutar innan vi avslutar med att liksom snabbt skicka iväg varsin liten. Ett ord till, mm. till eh, internetåldrande Magnus. Oh. Han åldras ju inte bara i verkligheten, han åldras på internet också. Men, <laughs> <laughs> men också vill jag. För att jag har fått så mycket respons. Alltså mm. mycket respons på det här segmentet som vi hade förra veckan. När du, David, eller blev förra veckan, avslutar med att eh, säga någonting eh, insiktsfullt till mm. musik. Du pratade om holländska och eh, att... Svärord på holländska. Under det. Och det har mm. varit uppskattat. Bra. Så jag tycker att på något sätt kan vi inte försöka få till det igen. Ja, till den här gang introt, -introt. Mm. Jag var en av dem som tyckte det var jättekul. Ja. ja alltså Men... Jag tryck på Själva i podcasterappen. Jag kan tillbaka 15 sekunder hela tiden. <här> och Hör. i iTunes också har det varit inne. För vi brukar ju ta upp recensioner. <här> och vi oh. har ju fått en recension. Från Simon? Ja, tyvärr så var det bara från Simon. Vi har ja. inte fått någon mer än Simon. Jag men... tror att det här var på eh, alltså, sista april valborgskvällen. Det var det. Och jag var ganska jättefull då. Ja, men det, det, det är inte så häpnadsväckande faktiskt. Det, Nej, men det, alltså... det är fem stjärnor. Ja, ja, Rubrik, bra. bra grejer. Und eller, och sen texten Bra grejer Det är, det är kort och koncist det, det, det känns som någonting Nya, nya Kingdor Skulle kunna säga Precis. Ditt fyller alltid ego ja, alltså. Mitt mm. nya fyller alltid mm. ego Härligt. Kan du inte plocka fram här nu När vi ska snabbt skicka en hälsning Till en internetåldrande minus Tre enkla hälsningar Och sen så David, take it away yes. eh, Vill du börja Simon? Ja, jag ska hålla det kort och koncist igen och så. Trucket. Minus. Eminem är dålig. okej. Okay. Magnus Po kissel don't be a snitcher. Det är inte men du kunde gjort det. Ja. Nu säger jag, du snitchers get stitches. David, take it away. Till vilken vilken låt blir det vi förra? Det märker du. Då kör vi. Hallikar. De bär så mycket, smyck, eller så mycket guldsmycken. Som de har köpt på pantbanker. De ska kunna sälja tillbaka dessa. Och kunna betala sin egen borg när de åker in dem. Och det här är smart. För kontanter. Det konfiskeras. Vi gripande i USA. Då, men inte smycken. Väldigt modernt. Och investera i hårdvaluta det tycker jag om mer borde göra